і найдушкульніше по відділенню Непрана. Так було насправді, а не лише здалося маминку. Стріляв кулемет з укопаного німецького танка. Кілька чоловік впало вбитими і тяжко пораненими. Довелося залягти. «Пейку б заткнути танку», – сказав Непрана. Колишні телефоністи батареї балтійців Охріменко і Овчаренко повзернулись. Їм уже доводилось затикати пельку німецьким кулеметникам ще на кінгі напрямку у липні 41-го. Але тоді німці били незброньованого укриття. Мов змовились, обидва витягли гранати, обидва поповзли в напрямку чагарників, між якими росли трава й мох. Дивно. Як той зелений острівець обминули снаряди й міни? Навколо ж простелялась переорана вибухами земля. Мамонько пополз за Охріменком і Овчаренком. немов магнітом його манив зелений острівець, наче той був раєм серед пекла. Сюди кулеметні черги станка не досягали. Кулеметники або ж не бачили крізь і станка Охріменка, або ж обмежений у них був сектор обстрілу. Проповзли кільканадцять метрів, вирви, у яких передихнули, залиті ржавою водою. Охріменко і Очаренко підготували по три зв'язані гранати. Підлізти поближче й кинути під башту, з якої строчив кулемет. Лежачи не кинеш. Ще проповзли, огинаючи танк з боку. Уже з п'ятнадцять кроків залишилось до танка. Ще! Прошепотів Овчаренко. Мамонько діяв підсвідомо, мов під гіпнозом, як і раніше його тяг до себе той острівець трави. Спершу здавалося, а потім навіть став вірити, що той острівець – його порятунок. Ця думка відігнала навіть страх. Він знав від інших, що страх найбільше породжують безвихідь і приреченість. Однак, крім смерті, на є ще й поранення. Останнє поки що обминуло мамонька, хоча половини вже із відділення Непрана не встрою. в строю. Та до танка поповзло троє. Непран зостався лише з чотирма. Чому тільки з чотирма? зловив себе на думці мамонько. Наже троє і мене вбиті? Мамонько прикусив до крові губу і дивився, як раптом Мовчаренко звівся на ноги що щосили жбурнув зв'язку гранат. Гранати ще летіли у повітрі. Овчененко не встиг упасти на землю, як з танка гаркнула кулеметна черга і наповал скосила гранатометника. На танку загримів могутній вибух, і кулемет замовк. Охрименко кинувся до свого друга. Мамоньку стало ніби байдуже. Помисли його були далеко від ситуації, що тут склалася. «Жити б мені! Жити!» – шалено працювала думка. Він чув, як охрименко кликав Овчаренка. «Колю, це я, Сашко!» Мабуть, в ще тепліло життя. «Мамоньку, допоможи!» гукнув Охріменко. «Зараз!» сказав, мов би, не своїм голосом маменько, озираючись. Позаду і збоку бігли бійці, стріляючи. Серед вигуків чулося і непранове. «Полумбра, братва!» Тож виходило, що Овчеренко, а відтак і Охріменко і маменько своє зробили. Перший майже повторив подвиг матросова. Все-таки заціпало танкові. Допоможи,